Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil wa dinil haqq يُدْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'lu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di salah satu taman daripada taman-taman surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza marartum bi riyadil jannati fardu". Um. Apabila kalian melintasi taman di antara taman-taman sorga, singgahlah di situ. Kemudian sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksudkan dengan taman-taman surga itu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Hilakul zikri. Orang yang berhalaqoh halaqah kemudian dalam halaqah itu tidak lalai dan bukan dalam rangka mengingat Allah subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita berada di taman daripada taman-taman surga. Namun demikian tidak banyak orang yang mau duduk di taman-taman surga. Kemudian selawat salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man ala ala nahjihinna yaumid. Pembahasan di malam hari ini masih membahas tentang muqaddimah dari tanda-tanda kemunculan kiamat besar. Dan saya sudah memberikan muqaddimah tentang kemunculan Al Mahdi Al Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Nabi saw pernah mengatakan muluk dunia arbaatul, bahawa raja-raja yang pernah menguasai dunia itu ada empat: mukminani wa kafirah, yang dua seorang mukmin dan yang dua orang kafir. Adapun yang mukmin adalah Nabi Sulaiman dan juga Dhulqarnain. Adapun yang kafir Namrud dan juga Buhtun Nasr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan wa Khamisuha. Dan yang kelimanya adalah Al Mahdi. Al Imam Al Mahdi yang namanya Muhammad Ibn Abdillah yang akan muncul di akhir zaman. Lima orang ini akan menguasai dunia dan pernah menguasai dunia. Adapun yang empat sudah berlalu zaman. Adapun yang kelima Al Mahdi akan datang zaman Bahawa kaum Muslimin akan dipimpin oleh seorang Al Mahdi yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza Wajalla yang akan menguasai dunia. Mashur muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Ada sebuah hadis yang dicantumkan dalam Sunan Abi Dawud. Hadis ini dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini bunyinya. Imran Baiti al-Maqdisi Kharabu yathrib Wa kharabu yathribi Khurujul malhamati Wa khurujul malhamati Fathul Qastantini Wa fathul Qastantiniyati Khurujul Dajjal Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Imranu Baitul Maqdis Apabila pusat kekuatan kaum muslimin Sudah tegak di Baitul Maqdis Artinya poros kekuatan kaum muslimin di akhir zaman itu Bertempat di Baitul Maqdis Palestina Di sini akan tegak khilafah alamin hajin nubuwa Khilafah di atas minhaj hajj ke nabiya Siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka Al Mahdi al Muntadhar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dengan berdirinya kekhalifahan di Baitul Maqdis di akhir zaman, maka Yasrib akan runtuh. Maksud Yasrib di sini adalah Madinatul Rasul, kota Madinah. Dan dengan runtuhnya kota Madinah, Maka, kaum muslimin akan berperang yang disebut dengan Malhamatul Qubur. Istilah Yahudi Armageddon, Istilah kita Malhamatul Qubur. Dan perang ini adalah perang yang mengakhiri seluruh perang-perang sebelumnya. Ini perang mahadahsyat jauh lebih perang dari dunia pertama atau dunia kedua karena perang ini melibatkan semua manusia dan perang ini disebabkan karena urusan agama. Jadi perang syarah antara mukmin dan kafir. Nanti saya akan kisahkan bagaimana malhamatul kubra ini. Kemudian setelah kaum ke muslimin wa khurujul malhamah ketika sudah selesai perang yang maha dahsyat ini Maka Nabi melanjutkan hadisnya Fathul Konstantiniah setelah itu kaum muslimin akan membebaskan Konstantinopel di mana Konstantinopel Istanbul Turki Wa fathul Qustantiniyati khurujudajjal dan apabila Istanbul atau Konstantinia dibebaskan kaum muslimin di sinilah muncul dajjal Lihat bagaimana urutan-urutan yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dilalui oleh Al-Mahdir Montadar di sini. Majelis Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lataku musaatu, warromu aksarul nas." tidak akan tegak hari kiamat kecuali bangsa Romawi adalah bangsa terbanyak dan terbesar di akhir zaman maksudnya bangsa Romawi di sini adalah orang-orang yang memeluk agama Nasrani dan Romawi ma'ruf di Rumzang kemudian ketiga itu Ditanyakan kepada Amr Amrul As r.a tentang masalah ini, apa alasannya orang-orang Nasrani jauh lebih banyak jumlahnya di akhir zaman dibandingkan orang-orang Islam. Padahal mungkin hari ini kalau seandainya di data gitu ya seluruh dunia umat Islam masih yang terbanyak. Tapi di akhir zaman orang-orang Nasrani jauh lebih banyak dibandingkan kaum Muslimu. Maka Amr ibn As menjelaskan alasannya. Inna fihim hisalan arba'ah, karena orang-orang Romawi, orang-orang yang beragama Nasrani itu punya empat sifat. Yang empat sifat ini membuat orang-orang di luar dari agama Nasrani masuk ke Nasrani. Ada daya tarik. Yang pertama kata Umar bin As, innahum la ahlamun nas in da fitnati. Karena orang-orang Nasrani itu orang yang paling lembut ketika menghadapi fitnah. Jadi orang-orang Nasrani itu punya kelembutan hati kasihan melihat orang susah gitu ya. artinya tidak pernah mengeluh sesusah apapun mereka tidak mengeluh beda kalau kita ya. baru di PHK sehari saja dunia rasa kiamat kita kayaknya rizki Allah itu hanya di PT itu saja kita ini baru diuji dengan ujian sekali saja sudah goyang hatinya kan lah orang nasarani tidak mereka lembut hatinya yang kedua kata Amr Ibn As رضي الله وَأَسْرَأُهُمْ إِفَاقَطًا بَعْدَ مُسِبَةٍ kalau mereka terkena musibah mereka tidak akan lama menangis mereka akan cepat bangkit beda dengan kita ya? jangan musibah kematian musibah istri lari dari rumah saja sudah <laughs> stres kita ya? kepikiran saja. artinya bahawa seandainya taruhlah seandainya ada musibah berupa tsunami akhirnya kemudian menerjang orang-orang Nasrani sampai banyak korban mereka cepat bangkit mereka tidak mau terburuk seperti itu itulah kelebihannya orang Nasrani di zaman itu maksudnya di akhir zaman kemudian yang nomor empat وَخَيْرٌ نَسْ لِمَسَاقِنِهِمْ وَضُعَفَئِهِمْ Orang Nasrani itu, orang Romawi Nasrani ini Mereka paling baik khususnya kepada فُقَرَ وَالْمَسَاقِنِ Mereka suka nolak Makanya dakwahnya, kristenisasi itu menggunakan Kekayaan dan diberikan kepada فُقَرَ وَالْمَسَاقِنِ Makanya mudah orang-orang masuk Nasrani Gek? Kan? sebab kalau kita ini berdakwah mengajak orang di luar Islam masuk kepada Islam dan mereka orang-orang susah, mereka akan mengatakan kami tidak butuh danil kami butuh beras akhirnya kemudian banyak orang yang tidak mau memeluk Islam kalau seandainya kita mengajak manusia dengan ekonomi banyak orang tertarik kan? makanya saya dulu waktu saya masih di Singapura saya punya kawan orang Thailand Orang Patani Dia jarang sekali-kali ke Singapura Jadi dia cerita Rupanya setelah saya tanya-tanya Dia ketua perhimpunan mu'allaf Di Thailand Di Patani itu. Dan bukan satu dua Sudah ribuan orang-orang pedalaman Masuk Islam karena dia Ketika itu saya tanya, dengan apa padahal secara lulusan agama, artinya sekolah gitu, dia dah pernah kuliah di luar negeri. Ilmunya pas-pasan. Tetapi dia bisa mengislamkan ribuan orang-orang pedalaman masuk dalam Islam. Jadi saya katakan kuncinya apa? Kemudian dia mengatakan, saya membagi-bagikan kartu nama. Oh, kartu nama saja orang bisa bahas ini Kartu nama. Depannya alamat kantornya, belakangnya, ucapkanlah dua kalimat syahadat, maka anda akan selamat. Jadi saya tanya, hanya dengan kartu nama? Ya, dengan kartu nama. Tapi kartu nama itu diselipkan di beras satu karung. Jadi, diselipkan di beras satu karung, di telur satu krat, gitu kasihkan jadi bukan orang lihat kartu namanya karena dikirim beras itulah setiap bulan akhirnya nengok kartu nama akhirnya mereka pun berkumpul bersyahadat melihat terkadang orang bisa masuk Islam itu karena ekonomi faktornya kan awalnya tapi ribuan orang bisa masuk Islam luar biasa padahal Rasul pernah mengatakan kepada Ali radhiallahu an la an yahdiakallahu rajulan wahidan dan bika khairul nakamin humrina Karena lantaran di san satu orang saja dapat hidayah itu jauh lebih baik daripada unta merah kinayah daripada dunia yang teramat mahal. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat wa amna'hum min zulmil muluk. Karena mereka itu paling tidak suka dengan para pemimpin zalim. Enggak suka Orang-orang Nasrani itu tidak suka dengan para pemimpin balik. Ini yang menyebabkan Nasrani Romawi di akhir zaman itu banyak pengikutnya. Dan mayoritas dan jumlah mereka jauh menandingi jumlah kaum muslimin di akhir zaman. Kata Amr bin Asli. Tapi walaupun demikian, Kaum muslimin punya kekuatan yang diperhitungkan nanti di akhir zaman itu. Lihat hadis setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu salihu naruma sulhan amin. Kalian akan berdamai bersama orang-orang Romawi di akhir zaman. Akan bekerja sama. Kita dengan orang-orang Nasrani di akhir zaman itu akan bekerja sama. Akan melakukan fudunah perdamaian kemudian kerjasama perang. Siapa yang diperangi? Kata Nabi saw. Fatagzuna antum wahum aduan miwarahih. Maka kalian bersama orang-orang nasrani itu akan memerangi musuh di belakang kalian. Rasul tidak menyebutkan. Siapa musuh yang diperangi di akhir zaman oleh kaum Muslimin dan orang-orang Nasrani? Ini? Padahal Nasrani kuat, tapi tidak bisa menyerang musuh ini. Akhirnya terpaksa orang-orang Nasrani bekerja sama dengan kaum Muslimin, menunjukkan kaum Muslimin punya izah di akhir zaman kan? Karena diajak kerjasama. Maka ketika jumlah kaum Muslimin disatukan dengan jumlah orang Nasrani, kemudian menyerang musuh di belakang mereka maka Allah menangkan ada yang mentafsirkan ini ulama kontemporer yang dimaksud musuh di belakang kalian ada yang mengisyaratkan kepada bangsa Cina karena Cina bukan Nasrani kan ya Cina orang musyrikun mereka penyembah berhala artinya bahwa akan terjadi peperangan wallahu alam kita tidak boleh langsung oh itu maksudnya Cina ndak ini ada yang memprediksi seperti itu karena nabi tidak menyebutkan negara mana Nabi hanya mengatakan akan memerangi musuh di belakang kalian dan Allah menangkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menangkan dalam perang ini disilah terjadi saling klaim antara orang-orang Nasrani dengan kaum muslimin kata orang-orang Nasrani ghalabas salib ghalabas salib ini kemenangan kami bangsa salib tapi orang-orang Islam marah dan mengatakan balillah ghalab bahkan Allah yang telah memenangkan perang ini bukankah itu maka terjadi cekcok itu kata orang Nasrani ini perang kami kami yang benar kata orang muslim ini perang bersama Allah yang memenangkan perang ini akhirnya cekcok cekcok cekcok kemudian berperanglah dalam bentuk pasukan kecil maka orang Nasrani pun kemudian membunuh seorang Muslim ini bangkitlah kau Muslim ini akhirnya Eavan seorang Muslim ini membunuh orang Nasrani tadi kemudian mengambil salibnya dan mematahkannya ingat salib itu lambang bagi orang Nasrani ini, kalau dipatahkan sama ngajak perang kan begitu cuman masalahnya mereka ada perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang. Tiba-tiba peristiwa yang kecil ini kemudian menjadi besar. Maka pasukan Nasrani pun akhirnya kemudian kata Nabi saw. Fa'adiruunan kaumu wataku nu al-balahim. Tiba-tiba kemudian ada sebagian pasukan Nasrani tiba-tiba menyerang pasukan kaum Muslimin yang kecil, dibantai ya kaum Muslimin. Maka mendengar pembantaian ini. Maka Al-Mahdil Muntadhar Imam Mahdi yang memimpin bangkit ketika itu. Ini ngajak perang namanya. Sudah di luar kesepakatan. Mau mengajak perang kalian. Ah, disilah terjadi dua pasukan yang berhadap hadapan antara kubu kaum muslimin. Dengan kubu Nasrani Romawi. Perang inilah yang disebut dengan Malhamatul Qubra Dipimpin oleh Al-Mahdil Muntadhar Yang kelak akan muncul di akhir zaman Maasyurah muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata Nabi? Fayastami'una lakum Fayatunakum Fi thamanina ghaya Ma maka mereka orang-orang kafir itu orang-orang Nasrani itu akan datang membawa pasukan untuk memerangi kalian sebanyak delapan puluh negara, gaya itu artinya negara, jadi negara-negara yang sama agamanya Nasrani akan bergabung setiap negara membawa serib, sepuluh ribu pasukan nah, sepuluh ribu kali delapan puluh kan itu Wah, per pasukan itu artinya kaum muslimin kalah jumlah di sini tetapi bagi kaum muslimin jumlah itu tidak mempengaruhi dalam perang Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi'idhillah betapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar semua karena izin Allah bukan karena peralatan yang canggih bukan karena ketangkasan perang bukan menang kalah itu semua takdir dan izin Allah subhanahu wa ta'ala mahasyurah muslimin yang dibunyakan Allah azza wa jadat itu sudah terbukti dalam sejarah perang badar kaum muslimin sedikit menang khaybar dan perang-perang yang lainnya akhirnya kemudian ketika mereka berhadap hadapan maka terjadilah pertempuran hebat yang disebut dengan arma genduh atau dalam bahasa kita malhamatul kubroh kenapa perang itu disebut malhamah malhamah itu diambil dalam bahasa Arab dari kata-kata lahmun lahmun itu artinya daging istaraitu lahman fisuk aku beli daging di pasar Lahmon itu daging arti lah kenapa pula perang itu kemudian dinisbatkan kepada daging karena kalau orang sedang berhadapan berhadap dua-duanya bawa pedang kemudian saling sabat sana sini tentu daging ini akan muncrat kemana-mana saking dahsyatnya perang itu sampai-sampai daging itu melayang ke langit dari sabatan-sabatan perang itu makanya disebut Malhamatul Qubro dari sini nanti ada penjelasan para ulama bahawa di akhir zaman perang itu tidak akan menggunakan teknologi lagi artinya akan kembali ke zaman jadul ke zaman tombak ke zaman pedang ke zaman panah ke zaman kuda ke zaman unta. ini lalu kenapa alat-alat teknologi itu kemana ya ada boleh jadi karena Allah sudah keringkan bahan baku yang ada di bumi sehingga tidak bisa lagi dijalankan. Mungkin jadi besi mati kan itu, jadi besi tua. Tidak bisa dipakai pesawat tak bisa terbang. Akhirnya kembali ke zaman pedang lagi akhir. Dan itu nanti diketahui dari hadis ketika mereka memerangi Konstantiniah tanpa perang hanya dengan takbir negara itu rokok. Nanti di akhir zaman. Ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla perang malhamatul kubra ini yang dipimpin oleh Al Mahdi Muntadhar Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu berhasil mengalahkan orang-orang Nasrani. Pertanyaannya, ke mana Yahudi? Kenapa tidak ikut terlibat? Dan kenapa kemudian tidak bekerja sama orang-orang Nasrani dan Yahudi memerangi kaum muslimin di akhir zaman? orang Yahudi ketika itu karena jumlah mereka tidak banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin dan juga orang Nasrani mereka ketakutan dan bersembunyi jadi orang-orang Yahudi bersembunyi tidak berani menampakkan batang hidung ini. makanya kenapa penyebab dajjal itu keluar kata Nabi SAW la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yagribuhai tidaklah dajjal keluar kecuali di karena penyebabnya tersulut emosi karena kemarahan. Apa yang menyebabkan dajjal itu marah? Karena para pengikutnya tidak berani perang dan para pengecut marah dajjal. Kenapa kalian tidak ikut perang itu? Kenapa kalian sembunyi? Maka dajjal emosi, sebab emosi itulah dia keluar dan dia bergabung dengan 70.000 orang-orang Yahudi Iran, Irak, orang Yahudi Aspahan, Kurasan. Mashyur muslimin yang dimuliakan Allah Azam kembali kepada perang Malhamatul Kubra. Maka ketika kaum muslimin berhasil kemudian memerangi orang-orang Nasrani sampai ke jantung kota Eropa. Sampai ke Eropa sana. Wayang kan Bayangkan. dikuasai oleh kaum muslimin. Lalu mana Amerika ini? Kau tidak disebutkan mungkin sudah enggak ada mereka di zaman itu mungkin tinggal Eropa Karena kekuatan orang-orang Nasrani ada di Eropa masalahnya lah kau muslim itu sampai ke jantung kota Eropa menguasai negeri-negeri dari silah Nabi salallahu alai wasallam dalam urutan yang tadi saya baca kata Nabi salallahu alai wasallam setelah Arab Runtuh, Runtung, gitu ya. kemudian Malhamah, kemudian setelah Eropa dikuasai, maka mereka pun mengarah ke Konstantinopel. Konstantinopel tidak diperangi dengan cara perang tidak, tapi cukup dengan takbir kota itu sudah roh. Kerana melihat kekuatan kaum muslimin yang dahsyat, orang Nasrani ini saja dikalahkan, gitu ya. maka Konstantinopel lebih mudah lagi. Cukup dengan suara takbir menggemak, menakutkan orang-orang. Apalagi Rasul pernah mengatakan Di antara lima yang dikhususkan kepadaku dan tidak diberikan kepada para nabi dan rasul adalah rasa takut yang ditimpakkan kepada musuh sejauh perjalanan satu bulan. Jadi dengan pasukan orang Islam saja, musuh sudah cioti itu ketakutan. Makanya dengan takbir saja, bota itu sudah roboh. Makanya ketika sampai di Konstantinopel kaum muslimin tenang-tenang saja mereka ya'aliquna suyufahum mereka letakkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun. Dari sinilah kemudian terdengar berita khof berita khawat bahwa dajjal sudah muncul di Khurasan dan akan menjumpai anak-anak mereka yang ada di yang ada di Palestina Syam. Maka Al-Mahdi al mentawar, Imam Mahdi lantas mengutus 10 orang berkuda. Kenapa tidak pakai pesawat sekali lagi? Karena perang itu memang sudah kembali ke zaman jadul dia pakai kudalah kan begitu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tahu sifat kudanya. Aku tahu sifat penunggang kudanya dan mereka lah pada hari itu khairu fawarisi ala ahlil ardi sebaik-baik penunggang kuda di atas permukaan bumi. saking cepatnya dari Eropa dari Konstantinopel bayangkan menuju Palestine untuk memastikan dajjal itu muncul atau tidak rupanya berita itu hoax dajjal tidak muncul bali lagi mereka melaporkan bahawa dajjal tidak muncul tetapi setelah peristiwa itu, Dajjal muncul. Dan ingat Dajjal itu keluar di negara yang mayoritasnya orang-orang Syiah. Di mana? Irak. Di situ ada kota namanya Asfahan. Di kota Asfahan itu, disitulah kotanya orang-orang Yahudi di Irak. Dan jumlahnya mencapai 70 ribu orang-orang Yahudi asfahan lengkap dengan atribut di kepala keyahudiannya itu. Dan nanti Dajjal akan mati di negara yang malitas Yahudi, Israel. Di situ ada kota namanya Bab-Lud. Bab-Lud. Di situlah Dajjal meninggal muncul dari negara yang mayoritas syiah meninggal di negara yang mayoritas yahudi seolah-olah ada hubungan kait syiah dengan yahudi di sini ya. maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza, ada pun kisah dajjal itu ada kisah tersendiri panjang kita kembali kepada kisah al-mahdi al-muntadhar la imam mahdi Al-Muntadhar Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu Muhammad Ibn Abdullah Al-Alawi Al-Hasani Yang Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki dalam satu malam Kan Imam Mahdi itu kan tidak tahu dirinya Bahawa dia akan menjadi Imam Mahdi dan dibayat oleh kaum Muslimin Kan tidak tahu Kalau orang sekarang sudah tahu aku Imam Mahdi Saya Mahdi bayat saya adanya Imam Mahdi itu tidak tahu dia kalau Imam Mahdi Cuma pula, anda tahu saya Mahdi baik hati saya katanya. hadis Nabi yang mengatakan bahawa Imam Mahdi itu tidak tahu kalau dia akan diangkat menjadi imam besar tahu-tahu setelah banyak kekacauan di mana-mana bumi dipenuhi dengan kehaliman kemudian anak-anak muda mulai bangkit gitu kan ingin merubah tapi tidak bisa Maka berkumpullah para talabatul ilmi, para ulama di musim haji. Ketika itu mereka melihat anak muda yang cocok sifat-sifatnya sama seperti Imam Mahdi. Yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba mereka mengatakan, "Antal Mahdi, engkau Imam Mahdi, kami siap berbaiat kepada Anda." Ini orang ini, anak muda yang tiba-tiba kemudian diklaim Imam Mahdi, kagetlah akan begitu. Kok bisa se-Imam Mahdi? Eh tunggu dulu bahasa saya jangan begitu. Akhirnya kemudian dia pun tidak mau dibayar, tapi di malam hari ketika dia tertidur, apa yang terjadi Allah perbaiki dia dalam satu malam, satu malam saja Allah perbaiki. Yang tadinya tidak punya ilmu agama yang mumpuni Allah berikan ilmu agama yang mumpuni. Yang tadinya tidak tahu ilmu strategi perang Allah berikan ilmu strategi perang. Yang tadinya tidak tahu bagaimana cara pemimpin, memimpin Allah berikan ilmu bagaimana menjadi seorang leader seorang pemimpin dalam satu malam itu diberikan ilmu banyak ketika pagi hari dia bangun sudah beda jadi mamah dimenguasai banyak ilmu karena dia yang akan memimpin dunia masalah maka barulah kemudian di pagi hari dia siap dibayar diantara maqam Ibrahim dan Hajar Aswad istilah dia dibai'at. Ketika kemudian habar pembaiatan Imam Mahdi ini sampai ke Syam di sana ada orang-orang Sufyan. Orang-orang Sufyani ini tidak suka dengan pembaiatan Al-Mahdi. Dia kirim pasukan dari Syam. Orang-orang Sufyani tetapi ketika kemudian pasukan yang akan memerangi Imam Mahdi dan membunuh Imam Mahdi sampai di sebuah tempat namanya Baida. Baida itu antara Mekah dan Madinah, di situ ada Baida. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim gempa yang sangat dahsyat. Yang diisyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi gempa yang maha dahsyat dari arah barat dan timur dan arah jazirah Arab. Maksud gempa di sini adalah gempa Ketika orang-orang Sufya datang dari Syam hendak membunuh Al-Mahdi yang sudah dibaiat, Allah kumpulkan di sebuah tempat namanya Baidah, tidak ada orang yang selamat di situ. Semua mati. Termasuk orang yang jalan kaki, termasuk orang yang ke pasar, termasuk orang yang jalan-jalan ikut mati juga di situ. Tidak tersisa satu jiwa pun. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Kenapa orang-orang yang tidak terlibat dalam pasukan yang akan merangi Imam Mahdi kok ikut mati di situ? Bagaimana pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Yub'atsu na yaumal qiyamati ala niyyatihi." Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Kalau niatnya hendak memerangi Imam Mahdi, mereka orang jahat. Tapi kalau niatnya jalan ingin ke pasar, Jalan ingin berdakwah, jalan ingin sebuah hajat meninggal, maka tentu beda hukumnya dengan orang yang meninggal dalam rangka untuk memerangi al-Mahdil-Montator yang baru saja dibayar. Dan ini ciri-ciri yang paling jauhir, ciri-ciri yang paling tampak. Kalau sudah ada gempa di Bayda antara Mekah dan Madinah dan menggendong menenggelamkan pasukan perang yang sangat besar. Berarti Imam Mahdi sudah muncul. Kalau belum ada gempa di jazirah Arab, jangan harap Imam Mahdi muncul. Karena ini tanda yang paling jelas. Pertanyaannya orang-orang yang mengklaim sebagai Al-Mahdi, "Di Arab sudah ada gempa belum tuh?" "Di Baida sudah ada gempa belum?" Karena kalau dia mengaku Imam Mahdi dan mengklaim kemudian dibaiat, maka dia akan dibunuh oleh orang-orang Sufyani dari Syah akan dibunuh mereka bawa pasukan besar untuk membunuh Al-Mahdi, tapi Allah tenggelamkan di Baidah berarti kalau seandainya mengklaim saya Mahdi atau si Fulan Al-Mahdi sementara belum ada tragedi penenggelamkan pasukan di Baidah, berarti dusta pengakuan itu, Karena itu alamat yang paling jelas munculnya Imam Mahdi ada gempa di Baidah antara Mekah dan Madinah ketika itu Maka Al-Mahdi pun diminta untuk datang ke Palestina. Maka bergeraklah dari Mekah di Bayat, kemudian ke Madinah di Bayat, banyak orang Arab yang ikut Bayat, kemudian Imam Mahdi pun datang ke Palestina karena kekuasaan kaum muslimin di situ. Dari sini hadis Nabi SAW, apabila khilafah min hajj nubuah itu sudah berdiri di baitul Mahdis. Karena sebelumnya mereka hanya pasukan-pasukan yang biasa bertempur melawan orang-orang di luar daripada Islam, tapi belum tercapai sebuah khilafah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhir zaman dari hadis tentang lima fase. Karena ada fase kenabian, ada fase mulkun warahmah, gitu. Ada fase jababirah, ini. Kemudian ada fase kerusakan, gitu. Yang terakhir Khilafah Alamin Hajnubuwah. Maksudnya Khilafah Alamin Hajnubuwah ini berdirinya kekhilafah di Palestina. Kapan nanti di akhir zaman? Dan akan diikuti pasukan yang membawa bendera hitam. Sehingga banyak kemudian orang terperdaya dengan ISIS kan? Ketika berdirinya negara ISIS di Irak dan juga Syahr banyak orang yang menyangka kemunculan Imam Mahdi karena bendera yang mereka acungkan itu bendera berwarna hitam bertuliskan la ilaha illallah eh setelah perang dengan Amerika kalah masa pasukan Mahdi kalah? dia akan menang tidak akan kalah akhirnya banyak orang-orang yang tertarik dari semua negeri sampai dari Indonesia ketipu banyak orang datang dari negeri kita kemudian gabung dengan ISIS yang ada di Syam dan Irak disangkanya itu pasukan Mahdi Pasukan Mahdi dari Hongkong ya. Itu bukan pasukan Nalmah Itu para pengacau, para teroris dan Ulama sudah memfatwakan Faham mereka persis seperti paham Khawarij Karena manhaj Mereka manhaj takfir Mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya Siapa yang tidak berbahaya kepada Pemimpin mereka kafir Akhirnya semua kaum Muslimin Yang tidak ikut dengan ISIS itu Dikafirkan semua halal darahnya Jadi kan beri. waktunya Masyur Muslimin yang dimuliakan Allah muncul lagi sekarang istilah Taliban. Sekarang sudah muncul lagi kerana Taliban menguasai Afghanistan, Amerika menyingkir NATO juga menyingkir akhirnya dikuasai lagi. Ah sekarang sudah muncul lagi prediksi ni. Antum baca YouTube tu ada aja yang prediksi ah oh, ini tentara Imam Mahdi sudah muncul Taliban kata yang akan menguasai dunia. Dari mana anda katakan seperti itu? Hadis tapi tidak ada kalimat tadi. Ia ya, boleh jadi, ia ya, boleh jadi tidak, tapi jangan menjudge, jangan memastikan bahawa mereka adalah tentara Al-Mahdi. Mana dalil anda? Dari mana anda mengatakan seperti itu? Nanti ketika Al-Mahdi, uh, tali bandi kalahkan muncul lagi kelompok lelaki oh, ini mengikuti, maka begitu terus cerinya kan? Mashruh Muslimin maka. Prediksi-prediksi seperti ini Biasanya kalau sudah bereprediksi Pada perkara-perkara yang gaib Kebanyakan meleset dibandingkan tepatnya Coba saja Karena tanda-tanda alamat besar Itu perkara gaib Tidak ada yang tahu peristiwanya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Lain dengan tanda-tanda kiamat kecil Yang setiap hari kita bisa lihat Bermunculan di mana-mana tapi tanda-tanda kiamat besar itu sama dengan bicara kapan kiamat. Kalau saya tanya kapan kiamat, anda akan jawab saya tidak tahu. Ah, begitu juga tanda-tanda kiamat besar. Ini dari umurul ghaib, dari perkara-perkara ghaib. Kita tidak bisa menjajah, memastikan itu tidak bisa. Apalagi sampai memprediksi 99 persen. Oh, hebat kali prediksi ini. Karena sudah banyak yang sebelum-sebelumnya Maleset kan? Wah wow, romadhon kemarin akan terjadi kiamat besar katanya. Karena akan muncul dukun, langit akan gelap. Tepat di tanggal berapa? 15 bulan romadhon. Sampai saya itu punya kawan di tiban kampung orang awam. Jadi di tanggal 15 romadhon itu dia cerita saya tidur sama istri saya dibangunkan bang, bang, tidak boleh tidur bang kenapa? bau kiamat katanya subhanallah subhanallah orang tiba di kampung <laughs> kenapa sampai merokok kenapa kamu ini teo YouTube nya. ini malam ini akan terjadi duhon katanya sampai orang tiba, -tiba kampung ketakutan gara-gara gara-gara predikasi 15 Ramadhan itu ternyata lewat sampai subuh tak ada duhon yang ada dia yang buat duhon <laughs> yang raup keluar dukhon itulah dukhon subhanallah tidak jadi pula prediksi itu maka janganlah kita prediksi inilah itu gitu sudah beriman saja akan datang itu selesai yang sudah isya ya, ikhwan soal kita lanjutkan nih minggu depan subhanallah hamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh